Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ja, vi spelar ju Thailand en gång vet sk matchen skulle ju bara nio eller något. Jag tror vi bara spelar ett på natten och så har de som liksom sagt till oss innan att man ska inte få tillklappa spelarna på huvudet i Thailand innan sån här grej. Nej, Då är och som att du sänder dem till helvetet ja, eller tar inte på, för då är de ja, med de. och du hade ju Ulme, han kastade långa inkast där och de ställde ju någon kille ställde sig ganska nära Ulme precis framför när han skulle kasta. Och Ullman blev väl ganska irriterad på det så efter fjärde gången så tog jag han bollen och drog den rätt i huvudet på honom. Så han trillade ju ner där och så sen efter det då så klappade han på huvudet då. Så det var ju, det var ju succé då. <här> sen fick han kasta inkasten i Ja, led. precis. <här> Tjena, detta är Mattias Bjergsmö. Du lyssnar på BB-podd. Känner du doften av fotbollssäsongen 2017, Glimberg? Det gör jag. Årets första träningsmatch står för dörren, som Albert och Herbert säkert hade uttryckt det. Ni som inte fattar, googla. På lördag klockan tre i Prioritet Zernicke Arena tar blåvit alltså emot detta ständiga Sarpsborg. Detta är succéåret 2017. Nej, droppar du det nu? <laughs> Ni lyssnar alltså på bbpodd på gt.se om IFK Göteborg i era öron. Veckans gäst har spelat i Champions League med IFK Göteborg. Han var den senaste tränaren som ledde blåvitt till guld. Nu är han den som ska vända trenden och få den hårt kritiserade ungdomsakademin att börja leverera a på löpande band. Välkommen till BB-podd Jonas Olsson. Tack så hemskt mycket. Jonas, det är en grej jag har funderat över genom alla åren. Okay. Vad betyder hunden, katten, glassen? Ja du, hur lång programtid har vi? Extremt lång, Extremt <laughs> lång. Det är ju, vi kallade det spelare när jag, och Stefan och Teddy Var tränare det ju, Vi knyckte väl lite från handbollslandslaget kan man väl säga det Stefan var, Ren och Teddy, Teddy och ja, ja precis Och, och det börjar väl egentligen med att vi hade Niklas Alexander som visade Det här, vad heter de De här skåningarna nere i Malmö där. Vi ska T lyssna på det klippet Bara så ni förstår vad vi pratar om vem får inte följa med in på systemet? Hunden, Katten, glassen! Hunden, Katten, glassen! Hunden, Hunden, gädd Och då, då döpte vi helt enkelt eh, tre olika uppspelsvarianter till Hunden, Katten, glassen så istället för att vi ropar vid linjen att spela in en lång boll bakom backlinjen så ropade vi hunden till exempel och skulle spela in en kort boll på mittfältet så kallade vi det för, för glassen och så skulle vi spela en diagonal boll på den bortre fåvaren så kallade vi det för hunden eller förlåt mig katten då <laughs> ja, det, var, det, var, det, var, det var ett tag sedan som sagt och där utifrån de här tre passningarna då så fanns det en massa alternativ. Då. Och spelarna var väl lite skeptiska till en början men till slut så fick vi lite flyt i det och det blev en del av våran vardag under det året så det var ganska komiskt faktiskt. Ett framgångsrecept? Ja det blev väl lite varning så Så att det, det var ju det i året absolut. Patrik? Ja, har du träningsverk? Det har jag. Du avlade nämligen ett löfte här förra veckan när vi spelade in. Och som jag har fullföljt det. Ja, berätta. Jag, jag var och tränade på United Training hos våran blåvete sponsor Peter Malmros. Du har också varit där. Ja, Jaha det. Ja. Vad var dina tankar och upplevelser då? Jag tyckte det var jävligt schysst. Dels då det som du berättade sist om att man kommer in... Du behöver egentligen bara ha med dig ett par rena kalsonger för resten finns att låna där. Vi liksom tränar barfota där inne för att det finns ingen anledning att gå runt med skor för de övningarna som vi skulle göra. Och så fick man låna kläder och sen så körde vi ett pass. Det känns så jävligt exklusivt där inne eftersom du bara tränar med PT här inne. Ja men precis, så det kanske är högst en 4-5 gubbar som inne kör om man har maximal otur Ja men precis, vi var två stycken mm. och det var rätt kul för då kunde vi sporra varann och hjälpa varandra och Sen fick jag en god liten energishake och Peter efteråt och jag kände mig jävligt bra Men det som är det bästa med det här är att när jag stod där inne så kände jag att det jag gör just nu är inte så jobbigt Jag undrar om det verkligen gav någonting Dagen efter när jag vaknade i sängen kände jag det här gav hur mycket som helst för jag hade svårt att röra mig. Så det som jag tycker är det absolut bästa med träningen hos Peter det är att jag liksom lär mig hur jag ska göra övningarna rätt och då behöver man inte ha så jäkla mycket vikt på alla gånger. Kan våra lyssnare utnyttja Peter och hans tjänster på något sätt? Ja, Peter kör ju just nu en deal där man får en gratis pt timme med honom för att komma och känna lite på det. Och då sätter man sig först och pratar några minuter om vad man har för mål och hur man vill utvecklas och, och vad en styrke är och vad en svaghet är. Det. Och sen sätter man igång och, och byter om och kör ett litet pass med Peter. Och sen får man ta det därefter. Det finns liksom inga obligations överhuvudtaget. Utan det bara går dit och känna på det. Och tycker man sen om det så lovar han extremt fördelaktiga priser för alla BB-podd-lyssnare. Och i ditt fall så var det squats. <laughs> Uteslutande squats. Eh, kika in Peters Facebook-sida Malmros PT. Eller så kika in hans Instagram. Peter PT Malmros. Eller så går ni in på gtse bbport och klickar på bärnen som ligger högst upp Så kommer ni till Peter och där kan ni då boka en gratis timme Jag tycker att eftersom han är så schysst och sponsrar oss så kan ni faktiskt gå in och gilla hans sida där ja, det kan ni gott göra Det kommer nog lite bra eh, tävlingar och grejer där framöver också Vi kastar väl oss rakt in i snabbfrågorna med Jonas Olsson Patrik va? gör vi Fullständigt namn Per Jonas Olsson kan du sjunga? Nej det kan jag inte Synd Ålder? <laughs> jag är 47 år Längd? 1,86 Vikt? Eh, 79,80 Du har hållit matchskikten ganska okej okay då ändå sen ja, spelarkarriären eller? Ja det var väl egentligen, nu tränar jag ganska bra Men det har väl varit perioder jag inte gör det Men jag är en av de få som kan äta och stoppa i mig det mesta Utan att det händer så mycket på, på magen Så att, eh, jag har haft lite tur där men Jag tänkte säga du har väl aldrig haft kagge? Nej, och det kommer jag nog inte att ha heller. Någon gång kommer raset, Jonas. Nej, jag, där, jag är för stolt Jag kommer aldrig tillåta mig det. Det sa jag också. Sen fyllde jag 16. Alltså. Just på den nästa frågan så känner jag mig ganska säker på vad svaret kan bli. för Vi har pratat lite innan detta. Vad är hemma för dig? Hemma i Göteborg och Hissingen. Jag är uppväxt på Hissingen och bor fortfarande på Hissingen. Jag har haft, bott in i stan också när jag spelar men Hissingen det, det är där som är hemma för mig. Vad kör du för bil? Jag kör Volvo. Inte helt otippat va? Nej. Jonas känns extremt volvo kompatibel. Har du någon drömbil då? Bilar, jag är inte så där jätteintresserad av det faktiskt. Så det är mer för mig ett färdmedel som startar i tid och inget krångel. Så därför har jag kört Volvo alla år. Vad lyssnar du på för musik? Jag lyssnar väl på det mesta men jag är ju väl grund och botten äh, gammal hårdrockare så jag gillar mycket AC/DC och den typen av äh, musik och det kanske inte var så kompatibelt som ni trodde men äh, så är det faktiskt Det var precis det det var va? Ja det var ju det, jag sa ju till Hannes innan inspelningen att Jonas kommer komma in och så kommer han säga att han gillar ACDC och Guns N' Roses Nej, det är ganska roligt så mycket, men eh, ACDC eh, är en favorit, Absolut. Ja. Jag ska gå på Kissarna när de kommer också. Så att, eh. Har du lyckats få tag i biljetter till Kissarna och spela här i maj? Ja. Vem känner du? Och lär, låt mig lära känna den personen en, också. En väldigt god vän till mig som heter Björn har hjälpt mig med detta. Ja. Så att, eh. vi, vi talas vidare efter podden då. Ja, det kan vi göra. Ace Freely heter han. Han har hjälpt mig med biljetter. <laughs> ja, vad bra. Jag spelar inte längre. Vilken är din skönaste seger med blåvitt? vi Kan vi ta en eh, tränare och en eh, spelare då kanske? ja Givetvis sista matchen mot eh, Trelleborg när vi vinner guld 2007 som tränare absolut. Sen som spelare så är det ganska många matcher eh, ja, framförallt de avgörande matcherna när vi vann SM-guld ett antal gånger där det är klart att varje match där är ju, är ju unik på sitt sätt men första SM-guldet borta mot eh, Öster vi vann med 3-0. Eh, mitt första SM-guld som spelare det är klart att det, det sitter kvar. Mm. Om man kollar utanför blåvet då, har du någon seger, någon match i största allmänhet som sticker ut? Det kan vara liksom eh, Hisingen Cup med Tuve IF eller det kan vara när vi spöade Rosenborg med Songdal, eller Förstår du vad jag menar? Finns det någon sån? Ja, vi tog en historisk poäng med Songdal borta mot Rosenborg 0-0. Eh, det var en fantastisk poäng och även första matchen, eh, min första match med Songdal, eh, Songdal är ju ett väldigt... Lite ställe, det bor eh, 6000 tror jag det och eh, vi mötte Odd borta då som var en av de lagen som var favoriter och tippade att ta, ta guldet och vi var ju väldigt nedlagstippade och vi vann i premiärmatchen borta mot Odd med 4-0 Oj, Ojpa, så att, eh, är det, premiär, där det var ju en fantastisk skön seger med tanke på den upptakten vi hade också jag, vet, jag tror det var andra eller tredje matchen vi förlorade i Direktsent i, i Norsk TV förlorade vi med 8-0 mm. mot eh, ett annat lag som var nedlagstippade Så att, eh, den matchen minns jag och, det var, och även sista matchen där vi slog brand och hängde kvar också. Så det finns några stycken. Det är olika känslor att gå till jobbet eh, på måndagen efter när man har vunnit med 4-0 borta mot Odd eller torskat med <laughs> 6-0 eller vad? Ja, det är klart. Det, som tränare så färgar ju det ens vardag. Eh, vinner man så... Eh, Känns det lite bättre att förlora om man så är det klart att det Inte känns riktigt lika bra Har du varit med om något riktigt konstigt Någon gång under en match? Att det har hänt något som varit helt out of the book Ja det är väl klart det har varit folk som har sprungit in Vid något tillfälle tror jag Jag vet inte vi var i Turkiet för många år sedan Och spelade vi skulle möta Besiktas borta man vaknade på hotellrummet för det var ju så att vi, vi sov ju middag då och så skulle ju tränarna i veckan innan ja, det var matchsamling mm. och när klockan var sex på kvällen där så vaknade och ett jäkla liv nedanför, för arenan låg precis nedanför hotellet så jag drog liksom bort persiennerna där och tittade ner. Och då var det ju fullsatt. Och det var bengaler och raketer och allt upp. Mm. Så jag fick ju fem nu har jag glömt mig. <laughs> <laughs> så var det ju inte riktigt då, utan det var ju helt enkelt fullsatt innan. Och det var, det var väldigt speciellt att komma in där. För det var, vad ska man säga? Det var krig. Alltså det var bengaler och vet de kasta in syltburkar. Och det var allt möjligt som kom farande där. Och en otrolig stämning. Och det var ganska många unga där som satt ner i i katakomberna där och småsvettades innan vi gick ut. Och sen lyckades vi gå vidare då, så att det var en verklig bedrift för det att spela match i Turkiet. Det, det var inte lätt, framförallt inte då på den tiden. Men hur, hur lång tid innan match var arenan fullsatt, sa du? Ja, det här var säkert tre timmar innan. Vi spelade <laughs> åtta på kvällen och alltså det, var, det var riktigt sjukt faktiskt. Och du bara, shit, jag är sen till min egen match. Ja, nej, men jag trodde att det här var ju nu några glömt mig. <laughs> så var det inte. Det gäller komma tid? Ja. Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? Jag har spelat med väldigt många duktiga fotbollsspelare men det är klart att Stefan Ren sticker ut där tycker jag. Både som fotbollsspelare och alltså komplett jobbar hårt och fantastiskt med bollen och kunde egentligen leverera vilka skitpassningar som helst och fick en ordning på bollen. Och, eh, så Stefan sticker ut absolut men det är klart att jag har spelat med, med många duktiga spelare. Stefan Pettersson, Tommy Holmgren eh Pontus Kåmark, Enet Andersson och Håkan Mild. Det har varit ganska många duktiga spelare genom åren. Men Stefan sticker ut för han var, han var det där lilla extra. Speluppfattningen? Ja, speluppfattningen och klokheten och allting. Så, mm. så, så fantastiskt spelare. spelare Det sa ju Håkan här nu också. De spelar någon sorts jubileumsmatch uppe i Örebro. Var du med och spelade då? Nej, men jag, Nej, såg, det, den, jag såg den på TV där och det Ja, man ser ju Stefan. Det är ju inte riktigt den matchvikten han har haft innan, Nej. men han är, jobbar och är bra med bollen och han, han har det på något sätt. Det är, det är helt otroligt. Ja. Och nästa fråga är ju vilken den bästa spelaren du mött är. Men du, vi vet ju att du har spelat rätt många stora matcher mot rätt stora gubbar så du får några stycken och bara köra på. Oj. Eh, Pep Guardiola spelar vi mot i Barcelona. Eh, det är ju kul. Då, då liksom tog ni Varsitt lag sen efteråt också? Ja, sen har vi bytt lag eller på så. <laughs> ja <laughs> eh, Absolut. Eh, sen hade ju de många duktiga ro med Stojkov och Koeman spelar väl också Barcelona mm. där. Och Milan gjorts Jortzvia och Maldini och Bobban och, och dem. Så att det har varit många duktiga spelare i, i de matcherna. Men vi, vi var ganska niva tror jag när vi var spelare. Vi var ganska unga och vi brydde oss inte så mycket om det utan vi gick ut och körde och gjorde vår grej och det det höll ganska länge. Det fanns inte så mycket Youtube då att kolla, kolla nej, in de gubbarna på nej. så ni visste ja det är de i det andra laget. Liksom. Ja jag skulle precis säga det att när de sa Romario så tänkte jag ja, vad är det för något liksom men det är klart med det, det medieuppordet och det som är idag så är det klart att då spelarna är ju betydligt större idag än vad spelarna kanske var på den tiden för att det är mer uppåsat runt omkring då. Romario har väl i ju klassat som världens bästa fotbollsspelare på den här tiden? Ja, jag var en av dem, absolut Så att man, är klart att man har koll på det Men jag tror att idag är de mer liksom, Man ser och hör dem Dygnet runt i media och det skrivs om Vad slattan och de här stora gör varje dag Det var inte riktigt på samma sätt då Jocke, vad gör Romario just nu? Han är på beachen i Copacabana Ja, tillsammans med Ronaldo Ja, käkar ja. <laughs> Har du någon favoritspelare Som inte har spelat i blåvitt Någon sådär ledstjärna som du har haft Eh Oj, en massa svåra frågor. Det finns ju en massa duktiga spelare givetvis, men eh, jag gillar ju de här spelarna som Steven Gerard och de här som har varit i stort sett en hel karriär i samma klubb och kört för klubben och stått upp för klubben. Och det är väl lite som jag också har varit en, en klubb, eh, klubbspelare och en, eh, en tränare som ja, sätter föreningen främst. För och eller kanske för, för mig som person, men eh, jag är en föreningstränare och en föreningsspelare så att det är väl de, den typen av spelare som jag gillar. Steven Gerard, eh, Malini och så vidare som, som är trogen sin klubb och spelar där och kanske fortsätter i andra roller. Håller du på något annat lag än IFK Göteborg? Eh, jag håller ju på United och då vill jag jätteglad, ja ah, Manchester United men det är faktiskt Newcastle United som jag håller på. <laughs> eh, kanske inte man ska säga det men nu är vi ju toppen då på eh, den stöksta i England här så vi har förhoppningen om att ta oss upp igen då. Och Det hänger väl lite ihop med Paul Gascoigne och, och den gänget som spelar för, för många år sedan. Mm. Så, då börjar jag följa dem lite grann. Men jag är inte så fanatisk som många andra är så att man måste sitta och titta på lördag när jag är utan Jag följer med mer eller inte. Är det dags nu, Hannes? Nu är det dags. Vad är det du tänker på? Ja, det är selfie-time. Ja, det är Jonas jag ska faktiskt få ta en selfie med min telefon här. Oj, Och det är han faktiskt premiär. Jag tror aldrig jag har tagit kort på mig själv om någon anledning. Ska vi se hur han sköt senare då? T Tänker du på något speciellt här när du tar eller? <laughs> Nej, det är väl att man kanske. Så fastnade jag, det gjorde jag, va? Han var snabb. Vi får titta här. Och han tog en bild. Det... det blir inte bättre. Det blir den, det blir. Jag är inte snyggare <laughs> än så, så du vill... får köra på den. <laughs> det, jag skättar det. Det, inte men det, det, kontrasten det, ja, men någonstans så vi hade eh, Pontus Dalby här förra veckan okay. och han han tryckte av 20 bilder på under en sekund hans eh, sms-tumme är snabbare än något annat jag sett och det kändes som att det fanns en enorm rutin ja, okay. i hans selfie till skillnad från dig. Ja. Sen tycker jag att saker och ting ska vara äkta vara och som i, och inte i ditt fall nu men som i Hanes fall man ska inte sminka grisen utan man, man gör det man gör, ja, man ser precis. ut som man gör. Man är det man är. Ja, ja. jag tycker den är grymt bra. Och den finns att se på våra sociala medier på Facebook och Instagram och Twitter och allt möjligt sen, eller nu finns den. Ja, det gör det. Ja. Jag har inte en sett jag får få titta. <laughs> ja, det blir ju inget bra. Jonas, kan vi göra en supersnabb resumé av din spelarkarriär för någon som inte har koll på den? Det kan vi absolut göra. Jag började i en förening som heter tvf, ute på ja. Hisingen i Göteborg. Sen kom jag till FK Göteborg som utruppspelare 1987. Hur gammal då? 17 år, ja. blev flyttad i -laget, ganska omgående och var där från 88 till 98 som spelare. Kommer du ihåg din första match? Jag kommer ihåg min första match och det var att vi spelade tipsgruppen någonstans långt upp i Sverige och jag var med och Kjell Pettersson var tränare och de hade tagit ut ett lag och på morgonen så var det sex man magsjuka. Så då fick jag hoppa in och det gick bra. Jag vet vi slog Slavia Sofia med 2-0. Jag vet att Claes Ingesson gjorde mål på straff bland annat. Och Tommy Holmgren spelade framför mig för jag spelar vänsterback. Så att det var han fick hjälpa mig en del men det var en fantastisk upplevelse givetvis. Så du var rakt in i Europaspel bara? Ja, det var, var en upplevelse och sen så gick det bra faktiskt framöver. Den. Och du spelar mittback hela karriären? Ja, det gjorde jag. Jag spelade väl några matcher som mittback också men framförallt mittback. Ja, men två klubbar, eh, elva säsonger i blåvit, Hur många guld har du med? Eh, det beror på om man räknar. Vi, ska man vara riktigt eh, kaxig så ska man säga att man har vunnit två junior SM, ett inomhus SM, sex eh, svenska mästerskap, eh, något kuppguld. Sex SM-guld? Det man att, bagaget, är det många som har det i Sen är det lite hur man räknar också Jag tror att två av de så Då var det ju bara ett visst antal spelare som fick som guld Jag tror det var 13 stycken eller någonting att Du måste spela, var bland de 13 spelarna Som hade spelat mest antal matcher om. Och. och det kanske inte riktigt var ett år där men, annars SM, så var jag med, ja. med om Sex <laughs> SM-guld ja. Om Malmö kunde tillgodoräkna sig två stjärnor På grund av tre seriesegrar Så alltså kan du ta med fan tillgodoräkna de om SM-gulden <laughs> Och Champions League spelade du också på den tiden du begav sig för blåvitt. Vad var den högsta liksom nivån du kom fram till där? Nej, vi var ju i kvartsfinalen Bayern München. Tyvärr då så vi spelade vi spelar borta och så blev det 2 två hemmar och så vi åkte ju ut på det här borta målet då. Dessutom i andra matcherna så spelade vi med en mer i stort sett hela matchen så att det var jäkligt surt att alltså, vara så nära. Men ja, det är sällan man får den möjligheten så att det är klart att det är sved extra. Spelar du några landskamper? Jag har spelat OS-landskamper och lite eh, juniorlandskamper och pojklanskamper. Sen hade jag tyvärr en period där jag var borta från fotbollen ganska länge. Jag fick en tumör i en fot så jag var borta i över två och ett halvt år. Mm. Eh, så att, eh, ja, det blev inte så mycket landslag men jag har spelat OS-landslag och, och, och lite så men inget annat. Inga landslika är inte det väldigt märkligt om man har En mittback som spelar Kvartsfinal i Champions League I ett litet land som Sverige Att man liksom inte ens Att man inte är i landslag så Nej själv. men det var ju väldigt många IFK som var med landslaget Under den perioden så att det var ju konkurrensen om platsen också Jocke Berklund som jag spelar med ofta och Han spelar ju egentligen ordinarie där Men vi var ju ganska unga också så att det var ju andra spelare som spelade Framför oss då så att, jag var väl aktuell för någon sån här januariresa men, men inget annat då Ska vi göra så att vi väver in lite lyssnafrågor Löpande under programmets gångar, Det tycker jag Då ja. frågar Matte Wiklund här på Facebook Vilken medspelare från Champions League-åren Hade gjort mest nytta i dagens blåvitt? Han får inte svara sig själv eh, Nej men jag tror Stefan är då en komplett spelare som jobbar otroligt hårt, bra defensivt, bra offensivt eh, poängmaskin. Han hade gjort enorm nytta då. Det är väl också en spelare som, och en spelartyp som både supportrar och ledare har snackat om att vi har saknat sedan han eh, slutade spela i Blåvitt. Ja, det är klart. Stefan är ju helt unik som spelare. Alltså, han är ju lite som fotbollens, eh, eller vad ska man säga, han är lite Jan-Ove i pingisen. Han är ju lite, lite samma typ Stefan i fotbollen, de har ju lite samma det här avslappnade naturliga tekniken och det här spelsinnet som är fantastiskt Daniel Skarp har en liknande fråga, eller en fråga av liknande karaktärer här på Twitter om du fick ta ut en fyrbackslinje från din tid som aktiv hur skulle den se ut? Eh, och då ja, får, du, får du ta ut dig själv där då? Jag som får jag göra där. ja men då spelar jag och Jocke Björklund mittbackar och så har vi Pontes K-mark på en kant och så har vi Micke Nilsson på den andra Keep it simple. Ja, det, det var vi spelar ganska ofta där ihop. så uh, Ulma också givetvis uh, är ju en fantastiskt duktig spelare. Så att det, är väl, det är väl vi fem då. Nu ska jag kika lite på tränarkarriären också här. då. Uh, du börjar som assisterande tränare i FK Göteborg va? Nej, jag börjar egentligen som juniortränare kan man säga. Eller ja. akademitränare då, om man ska mm. uttrycka som i dagens så, uh, och Där var jag väl i två år. Och sen var jag assisterande tränare under tre år tror jag. Och sen så var jag i och var där i division 2, division 1 under tre år. Och sen var jag tillbaka i IFK jobbade med, med Stefan och, och Teddy där under fem år. Men 0-0-3 var du assisterande tränare under Stefan Lundin? Eh, Stefan Lundin ja. och så var det Roger Gustafsson en kort period. Eh, och mm. Bussi Johansson. Mm. Och då måste, det borde ju betyda att du var med i det här ganska stormiga 2002 där. Var det? Dina upplevelser eh, av det året? Eh, framförallt var det väldigt lärorikt som tränare. Eh, Sen var det ju tuffa matcher. Jag hade ju kniven på strupen långt in där och lyckades till slut då via kval mot Frölunda oss kvar då. Och det var tränare som fick avgå och sådär men du, du var ändå kvar i, i stöd. Ja, jag var ju assisterande där och Stefan eh, lämnar ju där och så tog Roger över sista månaderna och det var ju otroligt lärorikt att jobba upp med Roger och även Stefan också givetvis. Så jag har haft en jäkla tur på så sätt att få jobba med väldigt duktiga tränare och både Stefan och Roger och, och Bosse så att, det har varit en bra utbildning för mig. Vi hoppar över Trollhättan va? Ja det gör vi. Så går vi direkt på eh, 2007. Ja. Ett inte vi IFK Göteborg med en ny tränarduo. Eh, hur ser man till att det blir bra? Eh, ja det var väl eh, ett tränarteam som satt och diskuterade hur vi skulle ha det. Och vi gjorde väl någonting som kanske var rent idiotiskt men vi, vi tränade som svin rent ut sagt hela försäsongen och fick betalt för det på hösten där vi, jag vet inte hur många matcher på slutet där alltså, som vi höll nollan och, och vann med ett par mål och till slut så genererar du ett guld då så att, eh, det är en fantastisk upplevelse för det är ju klart att vi var ju definitivt inte tippade att var med i toppen där och ekonomin var ju inte på topp och det, det skulle väl egentligen inte hända men det gjorde det och det är ju väldigt roligt att få vara med om det och Många av de här spelarna som var med då, med Marcus Berg och Pontus Wernblom, alla de här, tog ju det här steget som, som yngre spelare kan göra om de får lite förtroende och få spela över tid. Vi ska ta en fråga här också på tränarkarriären och den är väl lite humoristiskt slagd det här då. Alltså? Det är Robin Svensson som frågar på, på eh, Twitter om eh, ungefär när du ska byta in Alexander Falsetas. <laughs> och bakgrunden är ju också då att på det här forumsnacket som var förr i tiden så var det ju en etablerad sanning att Jonas Olsson och Stefan Ren byter alltid in Alexander Falsetas i 60 e minuten gärna som vänsterytter. Det var ju sanning. Ja, ja. Det är ju sant. Ja, han hade väl ett bra långt inkast kan jag tänka mig. Alexander är ju en apropå karaktär och viljan och, och lyckas med sin fotboll. Och, och det var ju en spelare som vi tog till oss. Det var ju en spelare från Fröld och det, det var ju lite den, den tiden när vi inte hade så mycket pengar och då var ju det en karonspelare för oss att få kunna ta över från Fröllunda och gjorde det väldigt bra och gjort det väldigt bra efteråt och att, hörde helt fyllde oss och han skrev på för också ja. idag. Så. Var en vända i Trollhetsen också va? Var han inte det? Eh, han var ju trollhättan men jag var inte under den, eh, den perioden. Du tar inte ansvar för den perioden? Nej, <laughs> han var ju trollhättan men då var jag inte tränare där utan eh, vi tog honom från Frölunda då. Det, det blir ju lite den typen av värvningar och det är samma Han är Stille som också ett kap med tanke på, mm. det är kanske den spelaren som har genererat mest eh, om man tar emot vad han, vad han kostade oss och, och, och ta in från kvinning. Eh, det är några sådana som vi har lyckats ta fram då, som är lokala spelare från Göteborg Ja. Patrik du hade också en fråga tror jag Ja det har jag Och det är så här, Du är ju senaste guldtränaren för oss Det är ju ingen som har gjort dem Det du har lyckats göra Och sen så hade du en resa efteråt och det är jag och ganska många som ställer frågan Vad fan hände när Malik Mané kom till IFG Göteborg? <laughs> Oj, för att göra en väldigt lång historia kort då Så hade jag Malik Mané som spelade i Sångdal under ett antal år Och jag hade aldrig några problem med Malik Det är en otroligt duktig fotbollsspelare Såg mycket fin ut på Youtube kommer jag ihåg. Ja, mm. han är en av de bästa spelarna jag har tränat Sen har Malik vissa utmaningar vid sidan av fotbollsplanen som jag var oerhört tydlig mot IFK Göteborg när de eh, fattade eh, tycke för Malik som jag förmedlade och sen efter det så har jag egentligen ingen mer insikt i hur det blev med Malik. Jag kan väl tycka efterhand att han kanske fick lite för lite möjligheter att visa upp sig för det är en riktigt bra fotbollsspelare och nu går det tydligen riktigt bra för honom nere i Kazakstan också så att, eh, men som sagt, IFK ville väldigt gärna ha honom och jag förklara hur Malik fungerar och någonstans därefteråt så det tydligen inte det. <laughs> för det var ju lite cirkus när han var här. Det var det var lite, vi, det några vi... vänner var det ju ja. <laughs> lite stökta. Ja. Nej, vi hade, aldrig, vi hade ju klart vi hade vissa saker med Malik men när man ska klara klart för sig med Malik det är ju... Så många av de här killarna som kommer från, från Afrika och så vidare hit det är, och framförallt i Malik då, så det, är, det har inte varit en helt lätt uppväxt och, och så vidare och det är en tuff miljö du kommer till ett annat land och ska lära ett nytt språk och det är mycket som kolliderar och, men i, i Sångdal så hade vi inga som helst problem med Malik på det och, Om man vänder på det då, vad är det i så fall som, som du tycker att man bör göra med sådana här spelare som gjorde att du lyckades med eh, att få det att klaffa där uppe? Som inte alls fungerar det här. Jag kan ju inte svara för vad som inte fungerar i IFK. Jag sitter ju inte på det. På Nej, de men vad är det, det Nej, men det, det vi gjorde i Sångdal. Det var ju helt enkelt att eh, vi hade en väldigt bra och rak eh, kommunikation med Malik. Vad som gällde och inte gällde. Och, eh, en kille som älskar att spela fotboll. och Vi eh, lät honom att spela så mycket fotboll det bara gick. Jag skickar iväg och spelade mycket med Sångdal 2 och så vidare. Bara för att liksom, hålla formen och inte äta upp sig för mycket och så vidare så att, eh, det är en jäkla rolig och snäll kille men det kanske blir för stort för honom att spela i FK Göteborg, jag vet inte det var många, det blir som det blir. många som sa att det inte var bra att komma till en för stad, det fanns för mycket att hitta på och mycket, för mycket att göra och se och ja det får så. vi stå för dem, det sångdag var ja. inte så stort så att, det, ja, det är en stor skillnad <laughs> Men då ska vi komma till själva anledningen till att du är här överhuvudtaget Jonas i studion Vi ska prata om akademin va? Ja vad trevligt Och IFK Göteborgs ungdomsakademi har ju som jag sa inledningen fått ganska hård kritik från många håll För att den inte levererar tillräckligt mycket med a lagspelare gentemot vad den kostar Och okay. <laughs> som ny akademichef så har vi väl en ganska öppen fråga Vad ska du göra för att den ska göra det istället? Jag ska väl fortsätta på det otroliga jobb som, som har gjorts där uppe och jag tycker väl att eh, alltså kritik kan man ta till sig men eh, mycket av den kritiken som har varit det blir också att det blir någon form av valt sanning att vi levererar inte spelare och vi kostar en jäkla massa pengar där uppe och det är inte riktigt så eller det är inte så det är, det är, akademin det har sett siffror på 15 miljoner och, och det stämmer inte, akademin kostar 6 miljoner alltså det, det är så det är och det är fakta och sen när det gäller spelare och levereras hit och dit eh, akademin har ju levererat spelare upp till u då. Eh, så att det är ju det akademin har gjort det är ju jättemycket spelare som har tagit sig via akademin upp till vårt eh, ulag. och sen har det inte gått riktigt lika enkelt eh, resterande delen men ser man, eh, ser man historiskt sett hur mycket spelare som, som kommer från IFKs akademi som har spelat i A-laget så eh, jag tror det är 160 miljoner Alltså som spelare som kommer den vägen som IFK Göteborg bara spelare för. Så att det är inte så jäkla pukigt. Nej, Du säger att den kostar 6 miljoner i IFK:s årsredovisningar så står det ju mycket större siffror. Det står ju upp mot 12 miljoner och att den ökar väl ungefär med en miljon per år. Sen vet jag att den drar in pengar på annat håll men ja, det är ju lite stämmer man, inte den? Eller nej det? men det är ju lite hur man räknar också. Det är, dels så drar man in en hel del pengar och dels så är det då vad, vilken budget har U19 haft kontra resten så Hur att, drar man in pengarna? Ja, det är ju via det så har vi ju väldigt mycket ungdomar och det har du lokalt stöd för och sen så är du ju ute på Särnäcken nu så är det ju mycket kamper ja, och vi drar in via ja, hyrut lokaler och, och så vidare, utbildning och, så att det, det har varit ganska mycket som har kommit in den vägen också då. Så att 15 miljoner och det här, det blir ju så i media. Någon säger någon gång att det kostar 15 och sen säger någon att det kostar 16 och så. Så är det lätt att det kostar 20 också. Ja, för nu har jag bara läst på årsrapporterna. Och där ökar det ju med ungefär en miljon ja. varje år. Om man bara ser den faktiska kostnaden för den. Om vi bortser från det den drar in. Så, så är det väl de siffrorna på runt 12. Nej, inte som, som jag ser det så är det lite så. Men det är lite hur man räknar. Och, och hela, den, hela den biten. Absolut. Så att, men förra året så sparade vi ju in en miljon på akademin. Så att det är. Ja. Men det, det är den siffran som är. Men du är ju inte anställd för att bara fortsätta göra samma sak, antar jag. Vad vill du göra med akademin? Vad tycker du? Akademin, <laughs> du? Målsättningen med att ha en akademi det är ju liksom att vi ska få fram så många bra spelare som möjligt till, till IFK:s A lag. Och jag tror att mm. det är enda chansen för IFK att komma tillbaka till kanske det man var en gång och spela ut i Europa kontinuerligt. Så är det, det är den vägen. Och utbilda spelare och få upp spelare i och ju fler spelare vi får upp i A-laget, ju fler spelare kan vi köpa in som är skillnaden, alltså köpa riktigt, riktigt bra spelare. Ett par stycken och så har vi rest resterande delen från vår egen akademi som inte kostar så mycket. Och sen så kan ju IFK göra en vinst när man, man säljer den spelaren, typ Gustav Engvall, att man, man gör förtjänst på spelet. Men har du någon filosofi? Har du någonting som du vill förändra? Har du någonting som du tycker att det här måste vi bli bättre på? Förstår du vad jag menar? Man ja, vill ju precis. gärna veta vad, vad, vad händer. En del är det ju då med U19 nu då att jag menar på det ska man in i A-laget så måste du träna mer än vad A laget gör. Du måste träna tuffare och hårdare så att den dagen när du kommer upp till A-laget så ska du kontrollera kontroll över grejerna. Att när du kommer in i a så känner du att du orkar att du är lika bra fotbollsmässigt och så vidare. Du ska inte ligga efter. För Kommer upp till ett A-lag och så känner du redan första träningen att oj, det här blir jobbigt. Då har du svårt att hävda dig. Så vi pratar mycket om det här nu att vi ska vara riktigt, riktigt bra i ordning när vi kommer upp så att Jörgen väljer, väljer den spelaren från start. Inte bara att man är förvaras under ett år och sen så blir man utskickad och så kommer in en ny spelare underifrån utan vi vill ha med spelare som verkligen går in och spelar i A-laget. Så att du tycker att den modellen som finns på akademin är bra, men man ska, måste skruva upp dosen på den, eller hur menar du? Vi har ju ett utbildningspaket för de yngsta spelarna upp till och med 14 år, som är ett grundpaket. Och det, där tränar man ju alla de här momenten, då. Det är som fotboll, går, och det är ju liksom inget som är. Eh, många tänker ju att det här är något som, som Roger har gjort och så har han lagt i en byrålåda så kommer det alltid vara. Det här är ju grejer som uppdateras varje år, den själva grundutbildningen då. Sen efter då så är det ju elitförberedande verksamhet, 16, 17, 18, 19 år eh, och då är, det blir det tuffare och tuffare och det ställs tuffare krav för spelarna eh, för att man ska vara beredd och ha kontroll den dag man springer in på Ullevis så ska inte det vara något märkvärdigt utan då ska man ha med sig det från, från de här ungdomslagen då. Vi kunde ju läsa i medierna när du blev så att säga klar för, ak för akademin att eh, Roger Gustafsson, tidigare akademichefen, mer eller mindre hade fått sparken ifrån detta. Vad var det som hände där egentligen? Ja du, Nej, men det, det var ju rent eh, krass så att när jag tackade ja till det här jobbet så var ju... Eh för att jag skulle tacka jag jobbet så var ju mitt krav att Roger ska vara kvar i akademin. Dels för att han har ju byggt upp alla den här verksamheten och dels med hans kompetens som är helt outstanding skulle jag vilja säga i svensk fotboll. Och då gick det väldigt snabbt i media att Roger fick sparken och så vidare. Och så är det inte Roger ska jobba vidare med akademin. Jag ser verkligen fram emot att jobba ihop med honom. För det är en fantastisk person som har gjort otroligt mycket gott för IFK Göteborg. Så det var liksom... Inte en som liksom sparkning uppåt eller neråt eller framåt, eller du förstår vad jag menar. Det, det var ju ganska mycket olika vinklar på det i media, utan det här är snarare att ni bygger ett team med dig och Roger på akademin. Ja, jag är ju ny akademichef och Roger är gammal akademichef. Så kan vi säga då. Ja. Och hans roll kommer vara... Eh, och vara med på akademin och fortsätta det han har jobbat på med kanske lite större ansvar för de, de yngsta grupperna och eh, inbjudningsträning, kamper och eh, de yngre lagen. Och så ska jag fokusera lite mer på, på de äldre lagen. Det är det som är tanken. Yves Göteborgs akademi har ju många gånger genom åren fått kritik dels från support, men även från en del spelare att det ska vara en sorts Roger Gustafsson-mall som man stöps i där man inte får utvecklas som individen kanske i den, i den hastighet och den nivå som man själv skulle önska. Tror du att det har varit så eller varför finns den här bilden hos folk? Jag vet att det inte har varit så. Sen är det ju lätt att... alltså Utbildningen är ju ett paket där du du visualiserar ett moment och du får se bilder på det och utifrån det då så ska du göra det här momentet och det är ju, själva utbildningen är ju egentligen då, alltså i den bästa av världar så hade vi haft heltidsanställda proffstränare hela vägen upp. Nu har inte vi det för vi har inte den ekonomin utan vi har ungdomsledare som är med olika förutsättningar och då är ju det här paketet väldigt bra för att utbilda fotbollsspelare. Det är väldigt tydligt, det är väldigt enkelt att, att jobba med det så att där kan jag väl förstå någonstans att någon tycker att det är så men det är absolut inte min uppfattning utan mm. tvärtom så försöker vi eh, jobba med, med spelarnas eh, spetsegenskaper, det är ju det som är intressant med fotbollsspelare som har en enorm teknik eller ett enormt skott eller vad det kan vara så är det jätteintressant att utveckla ytterligare så att jag håller lite med där Men är det så att eh, vi kan bli bättre på att eh, liksom se till individen mer än till kollektivet också. Ja, absolut, absolut. Och vi, vi tittar ju mycket på det här och det är ju så idag är ju, vad ska man säga, fotboll är ju en lagidrott men det, vi märker också att det blir mer och mer individuellt. Spelarna tänker mer individuellt och man har en karriärplan via agenter och så vidare och, vi sysslar med utbildning och vill hjälpa spelarna och det är ju klart att det är jätteviktigt att vi följer upp dem individuellt både med samtal och extra träningar och individuell träning och, och försöker dyrka varje spelares egenskaper på, på absolut bästa sätt så att det är ju absolut någonting vi jobbar med För den här du säger att det inte stämmer men vi får ju också höra sen att den här mallen också kan vara någonting som sätter stopp för att plocka spelare ut i förorterna att man kanske inte får att man kanske inte är så anpassningsbar för man kommer från lite andra kulturer och att det därför är lättare att gå vägen via exempelvis häcken. Vad tror du om det? Jag, jag vet ju att det är ju inte så och det har ju varit en väldigt, väldigt tråkig debatt nu här med IFK Göteborg och, och det ena och det andra. Och jag tänker att kommentera det mer egentligen att eh, IFK har ju haft eh, överenskommelse med klubba från förorten att vi inte ska ta spelare från dem vi ska inte plocka sönder deras verksamhet genom att värva deras spelare utan de ska få växa upp där och, och, och spela i sin, i sin moderklubb och, så att hela den debatten som har varit är ju bara väldigt, väldigt beklagligt. Alla är välkomna i FK Göteborg oavsett förutsättningar och vad man har för bakgrund. Men alltså IFK Göteborg har alltså avtal eller kanske muntliga avtal eller överenskommelser så att säga med klubbar i förorterna att vi inte ska plocka över deras spelare för ja. det här är första gången jag hör detta och vilket Kommer, ja, det är helt totala nyheter för mig. Ja, det, det så är det och det, det är ju bara tråkigt att den här debatten har blivit och att inte vi tar spelare Vad har sagt detta? Ja, det är en bra fråga. Nu säger jag det så att det är, att det... <laughs> Men det är ingen att så säger jag heller Nej, det är det absolut Nej. inte. Så att, ja, det, det är ju en såklart sympatisk tanke också att, att man ska ta död på ja, och det är vi, vi är mån om breddfotbollen. Alltså det är, vi märker också att det är många klubbar som har problem med ekonomin och en del klubbar försvinner. Till och med på grund av min moderklubb TVF. Till, till exempel det finns det inte längre utan det är ett ihopslag med, med Finlandia Pallo. Och det är, vi är mån om breddfotbollen och det är ju alla vi elitklubbar i, i stan. Jag var senast på ett möte här i, i fredags om det här med att vi, vi ska inte gå på spelare som är under 15 år utan vi har inbyggningsverksamhet och är man väl, vill man komma till IFK så är man välkommen men vi är inte ute aktivt och, och fiskar bland de som är 10, 11, 12 år. så alltså det, det fungerar inte så. Men det är ju knappast så att det bara är på grund av de här samarbetsavtalen som det här rykterna eller snacket eller förstår vad jag menar om, om att inte eh, klaffa lika bra för med alla bakgrunder i IFK Göteborg kan man göra mer för att liksom ta bort det här? För vi är alla överens om att det inte ska vara så i alla fall. Nej, det ska det absolut inte vara. Och I vår verksamhet uppe på, på Kviberg så är det, ju, det är ju tränare och spelare med väldigt olika bakgrund. Och det är ju inget som vi i huvud tar hänsyn till utan alla är eh, lika välkomna och samma regler och de riktlinjer det vi har gäller ju för alla oavsett vad man har för bakgrund. Men det finns också en, en stor andel tränare med utländsk bakgrund i de lagen? Eh, ungefär hälften av våra ungdomsledare Har ju en, en, en bakgrund eh, Någonstans från, från eh, Ett annat land Och vi gör allt vad vi kan för att alla ska känna sig välkomna Ja, alla är välkomna Och det är det, som jag säger det är, vi, vi lägger ingen vikt vilken bakgrund man har Utan alla är välkomna och alla har samma Samma möjlighet att bli en ålagsspelare i FG mm. Nu kan du inte ta ansvar för det här Eftersom du är ganska ny in I, i akademin och på, Som akademichef här, men du säger att det inte är så, känslan finns ute utifrån att det är så Och du och jag jobbar ju med Selyoko och det är lite samma sak där, att Om vi har en kund som känner att vi gör fel, även om inte gör fel Så har vi förlorat, lite så kan jag känna här också att Även om akademin inte gör fel, enligt folk som jobbar på akademin Så är känslan sån utifrån, hur gör man för att förhindra det då? Vi jobbar ju ganska mycket ute i förorten, Det dels har vi samarbetar med många av klubbarna och dels så är ju, är ju IFK ute i förorten och spelar fotboll och visar upp sig och hjälper till och det är ju Elisabeth Anderton hos oss som, som jobbar väldigt med det och senast i förrgård tror jag det var så satt jag och Elisabeth och Leif ute på sin backe FC och diskutera. Hur de har det så att vi engagerar oss väldigt mycket. Sen kanske inte vi är så jäkla duktiga på att promota ute i media och det är inte det som är grejen utan vi, vi gör många saker som, som vi tror är bra för förorten. Men ibland kanske det kan vara bra att promota ut det. Kanske framförallt för att kidsen ute i förorten, nu lät jag som, var som jag var mm. 68 år gammal. Är. Mm. Men för att de ska också inse att ja, IFK är ju till för mig också. Kanske, där kanske det finns ett jobb att göra på PR eller kommunikationsbiten så här, förstår du hur jag tänker? Ja, man kan alltid bli bättre på allting givetvis det jag märker, nu är jag väldigt ny här så jag får inte alla samtal och så vidare men jag, det är ju otroligt mycket spelare som vill till IFK Göteborg det är ju säkert 4-5 varje dag som ringer mig och frågar hur jag kan börja IFK Göteborg och det är ju väldigt många som är ute runt omkring där vi befinner oss tidigtvis. men eh, från hela Göteborg Så vi ser kanske att trenden är på väg att vända även om det är en stor båt att svänga runt <laughs> Trenden har ju vänt med tanke på hur det ser ut i akademin sen är det klart de här valda sanningarna myterna, det, det slår du ju aldrig hål på utan det kommer ju alltid hänga med och det är ju bara tråkigt att det har blivit så Det är ju ungefär som alla fantastiska supportrar vi har som 99% sköter sig utmärkt och hejar fram IFK Göteborg och så är det en procent som, som, som inte gör det och då helt plötsligt så är IFK Göteborgs supportrar risksupportrar och då har man den stämpen och då, då blir det så. Det kan alla relatera till just precis till det där du sa nu. Vi har förberett ett helt batteri med frågor från lyssnare till Jonas på ämnet Akademin. Så vi kör väl bara igång med det också. Filip Hellström Trevlig kille. Han träffade du idag va? Jag gjorde inte det. Jag såg honom inte. Han var... Jag var uppe på kikade lite på träningen. Okay. Och jag såg att han var det också via sociala medier. Men jag såg honom inte och han hade inte med sig kaffe så det var ingen förlust att jag inte såg honom. Heller. <laughs> han frågar i alla fall så här på Twitter. Fråga Jonas vad han tror är anledningen till att han fick jobbet framför andra. Vad gör honom bäst lämpad? Uh... Det är väl ganska enkelt. Jag har själv varit akademispelare. Jag har varit tränare för akademin. Jag har varit spelare för alaget. Jag har varit tränare för alaget. Så det tror jag är en ganska det är bra med sig ryggsäcken när man ger sig in på sånt här jobb. Är det så att säga inom akademivärlden är det tungt att ha en äh, tränare som du så, med de meriterna? Eller förstår, förstår du hur jag menar? Jag vet inte det får, får andra avgöra men äh, det som jag ser som är fördel är att jag kan ju föreningen, jag har varit med, jag tror det är min 23 säsong och det är klart att du kan du föreningen och vet, har varit med när det har varit bra tider och har varit med när det har varit dåliga tider och du vet vad, hur det är att jobba en, en förening av IFKs dignitet och det intresset som finns kring laget och kring klubben och det är det förstärks ju bara nu när man har varit i väg ett tag och kommit tillbaka så att det är ett stort, jättestort intresse och många som tycker och många som tänker så att det är jäkligt det det kul att vara tillbaka. Hade du anbud från andra klubbar? Eh, det hade jag. Jag hade ett väldigt bra anbud från en klubb i, i Norge men det var väl dags för mig att flytta hem också så att, eh, på så sätt så blir det, det väldigt bra. Hissingen lockar. Ja, precis. <laughs> Jan Banan frågar här på Twitter Det är lika roligt varje gång jag säger det namnet Jag läser det ofta, men när jag säger det Så skrattar jag alltid lite för mig själv Jan Banan frågar här Varför är andra klubbar så mycket bättre på att ge Unga spelare speltid Speltid med ansvar och förtroende Som exempelvis AIK, MFF och IF Älvsborg eh, Ja du, det är, en, det är en, en Fråga som jag Ska sätta mig in i och givetvis Jobba väldigt, väldigt hårt med för att vi ska få fram ännu fler spelare till, till vårt A-lag. Eh, eh, jag har ju varit tränare så jag vet ju hur det är att man eh, på lördag då ska det vara de här tre poängen som ska in och det är till varje pris. Eh, och Tränarna är idag i Allsvenskan det är, det är kloka herrar så att de vill spela med de bästa spelarna och då gäller det för att vi ser till att ha så, spela, så bra spelare så att de går in och spelar. Att de spelarna som kommer underifrån är bättre än de spelarna som finns i, i A-laget. Då får de spela. Så att det, det finns bara en väg och det är jäkligt hårt jobb. Jag kan ju uppleva framförallt kanske i Malmö och AIK att det finns en kanske större stolthet från hela klubben, supportrar, ledning, tränare hela vägen att nu kommer en av våra egna in och man släpper på kanske... <går> Man kanske ger dem lite större chans, lite större möjlighet att misslyckas. För att det finns en så jäkla egenvärde i att få in de egna som jag kanske inte känner i blåvitt. Håller du med mig, eller förstår du hur jag menar? Jag tror att det går i cykler. Klart att om det springer in en kille som uppfostrad i Göteborg, typ som Mikkel Dyrestam, kommer in och spelar sin första match borta mot AIK och går in i helt outställning och får bli som bästa spelare. Det är klart att det värmer alla supportrar och mm. alla blir jätteglada. Och, men det går ju lite i cykler just nu kanske det är några lag då som har lite fler eh, och något lag som har lite mindre spelare in och så, så vänder det och det går ju i, det är ju inget som har varit konstant direkt utan det, är ju, det går ju lite i cykler som jag sa och, för våran del så har vi haft perioder det har varit väldigt mycket spelare från, från ungdomslagen som varit med A-laget och så har vi haft perioder det varit mindre då. Så att, men det brukar, får man in en eller två så brukar det vara fler som kommer med Men kan man aldrig rucka på det här att bästa spelaren ska spela kan det inte finnas scenarion eh, där man släpper fram yngre egna spelare lite före de etablerade för att få en effekt på det, för att vi ska växa liksom. det finns ett exempel från Milan med Donnarumma-målvakten som faktiskt fick lov att spela framför de som var bättre för att han skulle komma fram? Jag, jag tror att eh, att vara tränare i FK Göteborg så är det väldigt viktigt att vinna. Eh, och då ska A laget laget vinna sina matcher. Och det kan man göra på lite olika sätt. Men i grund och, grund och botten så är det de bästa spelarna som spelar. Och återigen då, vi ska se till att vi har så många duktiga, yngre spelare som är är så bra att de spelar ordinarie i FK Göteborg. Det är det det handlar om. Vi har liksom ingenting att skylla på. Jörgen är en otroligt duktig och kunnig tränare som tar ut det bästa laget. Det är ganska ironiskt när vi sitter och går på Jonas på det här när han är den som eh, mm. lät den yngsta spelaren i Allsvenska genom tiderna göra debut i FK Göteborg. Så. All heder till dig, Niklas Berkrot. Vad var han? 15 år, Ja, månader och... Det var ju i sig ett exceptionellt tillfälle då vi skulle spela mot Bromma-pojkarna. Du vi... för det. Nej, det vet det absolut inte. Det var en PR-kupp menar du. Nej, det var det definitivt inte. Utan det var att vi hade lite folk borta och lite folk avstängda. och, och eh, Niklas var väldigt duktig, gick väldigt bra för Niklas eh, i utruppen. Och då eh, kastade vi in honom i en match där och han gjorde bra ifrån sig. Eh, sen är det klart att det blir otroligt uppstånd så i och med att han var så ung då. Så... Eh, Nej, men jag tror man, måste, man måste se Du kan inte sätta in en, en yngre spelare istället för en äldre spelare om den äldre är bättre. Utan det, det, du ska spela med det bästa laget. Jag brukar säga det. Det spelar ingen roll om eh, som vi hade 2007 om du har Bengt Andersson som är 40 eller vad han var. Eller om du har en Marcus Berg som är 20. Det är det bästa spelarna ska spela. Blir inte det lite motsägelsefullt då, när man är akademichef sen och ska få fram sådana talang Nej, det är absolut inte. Det är ju bara att få fram spelare som är bättre. De bästa spelare oavsett om du är, är 15 år eller om du är 40. Men det är ju svårt att vi hämtar en till exempel Filip Haglund som är 26 år från Herrenfen. Då, då blir det ju tufft för den innemedelsfältan från akademin att slås in. Nej, inte om man är bättre. Men känner du ett självförtroende och, och en tro på att vi kommer plocka fram de här spelarna som är bättre Absolut, absolut. och det finns en stor Tro ute på akademin också och Många duktiga tränare där ute Och många duktiga spelare som är Som kan bli riktigt, riktigt bra Så att jag tycker det är skitkul att gå till jobbet varje dag För det, det ska bli spännande Att se vad det här tar vägen Och det har ju redan börjat nu med, med August Ellenmark och Edvin Och Paka och några till som är med uppe Och det kommer komma flera Sen är det bara att vi ser till att vi kan förbereda dem så jäkla bra så att de går in och spelar också. Just August, var ju du väldigt imponerad av idag Patrick. Ja, lite förälskad i honom på grund av hans pappa också. <laughs> men, men August är jag övertygad om är nästa man att få A-lagskontrakt från, från utruppen. Och nu ni ändå har det här, jag kanske inte är helt fel på det. Det ligger ju inte på mitt bord. Nej. Jag har inte sett, det är ju lite min aktel nu då jag har inte sett alla spelarna jättemycket utan jag ska ut här och titta på fler träningar och fler matcher. Men det lilla jag har sett så det är klart att man ser lite likheter med hans pappa och Hans pappa var inte så dålig, han var väl skyteligande i vår grupp när vi spelar Champions League så att, han, han har ju på. Eller målvakt eller vad fan han var. <laughs> eh, nej, August just idag så gjorde han två mål på träningen inom loppet av en och en halv minut. En med höger, en med vänster, en, båda lika hårt. Så det är, en, det är en jävligt duktig spelare som ska bli väldigt rolig att följa. Finns det några andra spelare som du tycker man ska hålla extra koll på, om de som tycker om att titta på U-lagen och sådär? Vi har ju ganska många spelare som är med i de olika landslagen nu. Det är ju samma där. Jag håller på att sätta mig in i alla de här och försöker titta på träningar och sådär. Så att det finns absolut Mån som har varit med och lagit här och tränat lite och det finns några till där utan att bara nämna för många namn. Så det, det ser är så spännande. Något kan du nämna. Nej, Edvin har ju också gjort ja. det väldigt bra. Så att Pontus, Dahlberg, målvakt mm. Gun Gun bruna Gunnarsson och så vidare Det, det, finns, det finns många intressanta Men det, det är upp till dem själva också de, de måste göra det jobbet som krävs Och det ska vi försöka hjälpa dem och, och Så att de kan göra Vi går vidare med nästa tuffa lyssnafråga mm. Oskar Levin frågar oss på Twitter Jag är nyfiken på konkreta förändringar För att vässa satsningen på äglarna produkter i A-laget Ska du få fram duktiga fotbollsspelare Så måste du ha duktiga tränare Uh, så vi ska jobba med tränarna Vi har redan börjat, har börjat med, med en uh, utbildningsplattform Digitalt bland annat och Jag kommer jobba väldigt mycket med att Hjälpa till och coacha och stå till förfogande För dem, för tränarna uh, Och uh, Vi ska försöka träna ännu bättre Ännu mer och det har man gjort genom alla år och Det är det jag konkret ska göra också Och sen vill jag ha en tydlighet hela vägen uh, Nerifrån och upp Men nu låter det lite som att du ska förbättra på träna men det har ändå varit bra eller förstår du hur jag menar? Nej det? men det är ju det som är utbildning då kan vi utbilda våra tränare bli, bli ännu bättre tränare så kommer vi kunna utbilda ännu bättre spelare det mm. eh, är klart att det är en ekonomisk fråga i bästa världen så hade Jörgen Lennart som tränar våra yngsta pojkar och flickor så, mm. eh, men eh, nu är vi inte där utan eh, vi har en ekonomi att rätta oss efter och vi har jätteambitiösa tränare och vi ska försöka hjälpa dem att bli ännu bättre och då kommer spelarna bli ännu bättre också Musslan72 frågar här på Instagram När kommer vi få se ett blåvitt ulag eller A-lag som inte spelar 4-4-2? Vore kul om vi kunde testa något nytt det Spelar vi inte 4 2 3 för sig med Stari i slutet? Där. Skitsamma, svara på frågan Ä är det, är, han menar väl kanske så här att han är lite trött på att, just det, att det är allting samma, samma, det är samma är modellen där, ja. mm. Våra eh, ungdomslag spelar ju lite annorlunda eh, beroende på åldrar och så vidare sen, sen vill vi ju att ju närmare a man kommer ju mer likt a ska man spela så att spelarna är förberedda den dagen de kliver in i a så vet mm. de hur det fungerar där sen är det väl upp till tränarna och vilket spelsätt IFK Göteborg ska ha och, eh, sen är det ju, man pratar 4-4-2 olika uppställningar men det är ju lite hur man uppträder i det systemet också som är avgörande. Spelar du ett drag 4-4-2 eller spelar du en delat mittfält eller det finns så många otroliga otroligt många varianter på att spela 4-4-2 Lättaste sättet är att gå in på FIFA och kolla de olika varianterna på 4-4-2. <laughs> Precis. Jag vet bara, Jonas värsar inte från 4-4-2 i alla fall Det, det kan vi väl i alla fall. Jag har spelat i Norge, jag har spelat allt i sång, då spelar vi mycket 3-5-2 till exempel så att det, det bygger ju i grund och botten på vilka spelartyper du har. Har du tre riktigt bra mittbackar så kan du spela med tre mittbackar och två väldigt offensiva ytterbackar och så vidare. Så att det, det går helt och hållet på vilken spelartyper du har med i laget För Malmö räckte det med Erik Johansson så kunde de spela 3-2 Det viktiga är att man spelar hunden, katten, glassen <laughs> Ja, det, det, då var det det Sen gäller det att utveckla saker och ting framåt hela tiden och, och viljan att bli bättre och det är det, det handlar om det är att, vara, att ha tålamodet och jobba hårt varje dag och gör man det över tid så blir man väldigt duktig Erik Jardén ställer en fråga på Twitter här då bredd kontra spets när ska man toppa lagen? Vid vilken ålder ungefär? Eh, ja, det är en väldigt bra fråga eh, som diskuteras väldigt mycket men vi gör ju så att ju närmare a du kommer ju tuffare blir allting, kraven är hårdare, laguttagningar blir hårdare och så vidare och det, det är ju viktigt för att vi är ju en elitverksamhet som till slut ska få fram spelare som ska spela på högsta nivå helst ute i Europa och då gäller det att vi har en verksamhet där alla känner att man är, man är motiverad, man vill bli bättre, att det ställs krav utifrån och då är svaret på frågan är ju äldre du blir ju tuffare blir det. För jag tror att framförallt runt och sånt kupptider så är det ju många som gärna vill se Blåvits ungdomslag vinna turneringar och, sådär, och det är väl inte superofta som de gör det? Nej och det, det kommer ju gå hand i hand. Det viktigaste för en del är att vi får fram spelare till A-laget. Det är nummer ett och klart får vi fram många duktiga spelare så vinner vi turneringar också. Men de äldsta lagen ska ha samma krav på sig som, som A-laget har. Alaget A-laget en målsättning om att vara topp tre och ja, då ska jag banden med 19 och 17 och, och ha det också för mm. att de ska få känna på den pressen som de sen kommer ha på sig i a Man kanske söker någon sorts liksom i de här ungdomsturneringarna också att man är på rätt väg. där. Ja, liksom. Sen är det ju lite då hur man ställer upp med vilka lag man ställer upp och vilka man möter. Och, eh, man kan ju välja att spela med någon spelare som är lite yngre som får spela med en, ett äldre lag för att han ska utvecklas. Han kanske... Så det, det är väldigt många parametrar som avgör det här med att hota till Jag vet ju att det är ett enormt intresse kring det och jag hoppas ju någonstans att i en framtid så ska IFK Göteborg givetvis sopa banan med alla lag men det, det primära är att vi ska få fram spelare till, till IFKs a -lag. En annan fråga i lite i den riktningen där då. Det pratas ju också mycket bland supportrar att vi borde värva hit de största talangerna tidigare eftersom det är ju en trend inom världsfotbollen att man gör så man försöker knyta till sig de basta spelarna i så unga ålder som möjligt. Och vi, nu pratar du kanske snarare om att in, göra raka motsatsen. Nej, jag men finns Det finns ju här. Det är klart att det finns akademier som sopar rent och köper in 10-11-åringar och sätter dem på en akademi i England. Mm. Det, det finns ju de som gör så. Vi jobbar ju inte riktigt så. Alltså vi tror ju på att du ska ha ett stort intresse för att, för att bli bättre. Och då måste du vara motiverad. Och jag vet inte till ärligt talat att om du är mogen som 10-åring och flyttar till England och sätter sig in på ett internat och så tränar fotboll 3-4 gånger om dagen och Kanske inte ens gå i skolan. Och, alltså, du ska må bra också. Är... När tycker du att man bör plocka de bästa gubbarna ur sin åldersgrupp? så att säga? När, när, ska de, när, när är det läge? Vi tittar ju utifrån på kika. spelare när de blir 15 år ungefär. Mm. Och då är det enklare att ta spelare utifrån också. För då är det med skola och allting. Nu har vi så förspänt att vi har ju skola ute på hos oss och dessutom ett tätt samarbete med med Så att vi har det väldigt förspänt på det sättet och vi märker ju att det är väldigt mycket duktiga spelare som söker sig till oss för att vi har en bra verksamhet och det finns ju inget bättre betyg än att många duktiga spelare ringer oss och vill komma till IF Göteborg. Sen har vi bra koll på, på unga spelare som vi bjuder in och även då värvar till våran utrupp. Och där har ju många kommit den vägen hur, hur, Alla Robinsöder och så vidare Hur lång är den räckvidden då? Var, var kikar man någonstans? För att jag misstänker att En, en Stockholmsspelare kanske inte är riktigt lika aktuell då Kanske man går BP-vägen och så vidare Hur lång är räckvidden? Mm, nej men vi försöker ju vara duktiga Men framförallt det är det viktigt att vi är duktiga här i närområdet då. Men sen tittar vi också Givetvis hela Sverige Och vi kan ju titta utanför Sverige också Men är klart ju större den Eh, ju längre från Göteborg ju svårare är det att scouta mm. så att, eh, Men vi har, vi har väldigt bra koll på de årskullarna som är på gång upp Som ska in i våra utrupp Så att, eh, där har vi väldigt väldigt bra koll Så finns det någon supervass 15-åring i Melbystrand så känner vi till honom Så har vi koll på det ja. <laughs> ja. Vilka är de största konkurrenterna i Sverige om de talangfulla ungdomarna? Är det samma som på A-sidan? <laughs> ja, det är det väl Det är väl... Eh, det är väl de allsvenska klubbarna kan man säga. Det är, jag tror att alla idag allsvenska klubbar har bra koll på spelarna. Och det är ju för att det. är ju den vägen man ska gå. Och det är många klubbar som, som jobbar ut efter det och har lärt sig det genom åren och det, Så att det är, de allsvenska klubbarna är de största konkurrenterna där. vi ska ta en avslutande fråga och den kommer från, från pratik och mig kanske där. Då. Mm. Har du något mål? med akademin. Vad är ditt liksom egna mål med akademin? Alltså vi har ju, har ju ett mål och det är att 50, minst 50% av spelarna ska komma via akademin upp i A-laget. Sen tänker jag väl lite längre då. Jag brukar tänka lite längre i allting. Jag har starkt tro på, på saker och ting. Och om man säger så här då. Tänk om IFK Göteborg skulle vara självförsörjande på spelare. Mm. så att eh, Hela A-laget kommer via en akademi och IFK blir helt självförsörjande och spelar ute i Europa varje år och säljer massa spelare utomlands och får in massa pengar för de här spelarna som vi sen kan investera i de här unga, hungriga spelarna och få den, den det hjulet och snurra, det har det varit jäkligt fräckt. Är det möjligt då? Allt är möjligt. Men du, nu, nu, nu drog du till med extrema här så att säga men tror du att vi kommer komma dit inom en ganska inte så avlägsen framtid att som du säger, 50% av spelarna i A-laget och kanske förhoppningsvis också en hel del i startälvan kommer från den egna akademin kontinuerligt. Känner du själv att dit ska vi, jag kommer lyckas med detta? Jag har en väldigt stor tro på det, absolut. Jag är helt övertygad om det. Helt övertygad. Och sen så så varför skulle det inte gå? Alltså, det, det är så många duktiga spelare nu som, som är på väg. Och får de ta något kliv till och få lite förtroende med någonting, så, så kommer de ta stora steg jag är helt övertygad om det. och helt övertyga dem. Jag tror stenort på det här, och tycker det är fantastiskt kul att gå till jobbet varje dag. Och vi är väldigt många där ute som jobbar stenot för att det här ska, ska lyckas. Så att det, ja, det ska bli kul att följa alla de här spelarna. Men det var väl lite allt vad vi hade att bjuda på idag. Det bjuder ganska mycket va? Ja det blir det. Glöm inte att det är match på lördag mot Sarpsborg. Gå in och köp biljetter på ifkgoteborg.se Kolla även in vår sponsor, den blåvita personliga tränaren Peter Malmros. Malmros Peter på Facebook, likea hans sida. Gå in och se om ni inte kan komma i form och hjälpa honom. Ni får första passet helt for free. Ja, och ni behöver inte köpa mer efter det Om ni inte skulle känna att det här var något för er Så att det, det är bara att testa honom Och duger han inte så kasta honom Jag är rätt säker på att han kommer stanna Ska vi göra så att eftersom vi har Chefen för vår ungdomsakademi Där de unga spelar Den faktiskt ganska evigt unga Jonas Olsson som är i oerhört bra form <laughs> eh, Så går vi ut på Alfavills stora eh, Smash hit Forever Young kan det vara någonting, Glimberg, heller? När ja, du sa för evigt ung så tänkte jag att nu, nu kommer den. Och du ja. gjorde den. Ja, det är referenser som jag jobbar med. Eh, vi tackar Jonas Olsson så jättemycket för att du var här. Tack för att jag fick komma. Och så hörs vi nästa vecka. Och ses på lördag. Let's dance in sky, let's dance for a while. Haven can wait, we're only watching the sky. Hopping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the mad mad